وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ Sayyidil Mursali وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا اللَّهِ أيها المؤمنون ابتقوا الله اُوصيكم وَإِيَا يَبِتَقْوَدَ فَقَدْ هَذَا الْمُتَقُدِ مسلمين لا مسلمان وَلَحْمُدَ حَمْدِ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَّهِ di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakat di Ramadan fa atani atih fa ja'ala yahthu min al-tha'am فقلت لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج وعلي عيال وبي حاجه شديده فخليت عنهم فاصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعلت اسيرك البارحه قلت يا رسول الله شكى حاجه شديده وعيالا فرحمته فقلت سبيله قال النبي صلى الله عليه وسلم Ama, anahu telah kerdak, dan dia akan kembali. Jadi, kamu tahu dia akan kembali ke kata-kata Rasulullah SAW. Jadi, aku mengawasi, dan dia datang untuk mengambil makanan. Jadi, aku berkata, "Aku دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعون فرحمته فقليت سبيلا فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيانة farahimtuh fakhallaitu sabila faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innahu qad kadabak wa say'ud farasadathu thalithan fajaa'a yahthu min at'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'anaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفقك الله بها قلت ما قلنا قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني, ينفعني الله بها فخليت سبيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوق تعلم أنك تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة "Kultu la" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "zalika syaitan" atau كما قال حديث صحيح روايات البخاري. Hadis ini hampir serupa dengan hadis yang kita baca di Masjid Segerang Jaya satu masa dulu. Cuma nya berlaku pada orang yang berlainan. Kita pernah baca satu hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat Nabi nama dia Abu Ayyub Al-Ansari ia ya, gudang dia gudang simpan barang dia dicerobohi oleh satu makhluk yang makhluk ni duk curi barang-barang dalam gudang dia yang akhirnya dia tangkap dia lepas dia tangkap dia lepas dia tangkap dia lepas kali ketiga makhluk tu ajak dia suruh baca ayat kursi kalau baca ayat kursi dia tidak akan ganggu naik malam ni kita jumpa pula satu hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat nabi nama dia abu hurairah radhiyallahu anhu Kata Abu Hurairah waqalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi himz zakat ramadhan Ramadan. kosong Sahabat-sahabat Nabi pakak duk bayar zakat fitrah, zakat ramadhan Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih Abu Hurairah. Suruh Abu Hurairah jaga zakat yang orang duk bayar ni. Maka Abu Hurairah telah dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jaga zakat fitrah yang diputih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dia dok jaga zakat fitrah yang diputih oleh Nabi ini, faatani atil. Dia kata tiba-tiba satu hari dia telah didatangi oleh satu orang yang datang. Dia kata faatani atil. Telah datang kepada aku satu orang yang datang. Maksudnya Abu Hurairah tak tahu dia ni siapa. Tak pernah tengok dia, tak tahu dia mai daripada mana, tak tahu siapa nama dia, tak tahu dia ni siapa. Dia mai jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa ja'ala yahthu min at'am. Dia ambil barang yang Abu Hurairah duk jaga ni. Orang bayar peterah dengan korma dan sebagainya dia pi ambil korna yang Abu Hurairah duk jaga ni. Fa ja'ala yahthu min dia ambil pula ambil, ambil tapi tak cukup tangan, ambil banyak begitu. Fa akhadtu, dia pi ambil cara senyap-senyap ni menyebabkan Abu Hurairah tangkap dia. Macam kecorilah. Barang tu barang zakat yang Abu Hurairah duk jaga. Dia pi sengat-sengat, dia pi curi barang tu. Dia ambil bola, ambil macam orang pertama. Ambil tak cukup tangan nak ambil orang balik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tangkap dia. Abu Hurairah kata dekat dia la arfa' annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa Abu Hurairah kata aku akan bawa hang ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila Abu Hurairah kata begitu, jawab orang ni Orang yang mencuri barang zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah ni. Jawab dia, dia kata ini muhtaj. Dia kata minta maaf lah. Dia kata sesungguhnya aku ni dalam dalam keperluan. Aku orang susah. Dia kata. Wa iyal Dia kata keluarga aku ramai. Aku ada anak ramai nak makan wa hajatun syadidah dan aku sangat berhajat kepada makanan ni. Dia kata aku bukan saja nak mencuri. Tapi tak upaya daya, dia kata aku orang susah, aku sangat susah. Keluarga pula ramai, anak-anak duk lapar duk tunggu di rumah. Aku terpaksa mai ambil benda ni. Fa khallaitu anhu Abu Hurairah bila dengar macam tu dia pun kesian dia kata tak apalah, pilah. Tak jadi, nak tangkap, nak bawa pergi ke depan Nabi SAW. Mendengarkan penjelasan dia ni, dia orang susah, dia orang miskin anak ramai, anak-anak tak ada benda nak makan dan sebagainya. Abu Hurairah pun lepas dia, tak apalah, ambillah barang-barang ni semua. Faasbahtu, faqala Rasulullah SAW, Ya Abu Hurairah, mafa'ala asiru kalbari'ah pagi esok, lepas-lepas semayang subuh Nabi pegang Abu Hurairah Nabi kata, Ya Abu Hurairah apa yang orang kamu tangkap semalam kata dekat kamu oh Nabi tahu Abu Hurairah tak dan cerita dekat Nabi lagi benda ni tiba-tiba pagi esoknya, lepas semayang subuh Nabi terus pegang dia Nabi kata, Ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah mafa'ala asiru kalbariha orang yang tangkap semalam dia buat apa kan? Ha? Nabi tanya dia. Sahabat semua tahu dengan Nabi tak boleh bohong. Tak boleh bohong. Kata lagu mana pun Nabi tahu hak sebenar Nabi tahu. Tidak ada benda yang tersembunyi daripada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Allah sentiasa nak bagi tahu bagi dia main satu orang tunjuk muka manis buat baik depan Nabi apa semua legu tu legu ni Nabi layan dia elok dia kelak Nabi abad kata abad Nabi kata ihzaru Nabi kata jaga baik baik yang tu munafik zaman kita Nabi kata main buat legu mana pun tak ada tunjuk lah wayang macam mana pun Nabi tahu sebenar-benar dia ni apa orang nak racun Nabi Nabi tahu dalam makanan itu ada racun Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu ke Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi lagi dah tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, orang yang hang tangkap semalam, dia buat apa Maka jawab Abu Hurairah dia kata ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa qiyalan. Bila aku tangkap dia semalam, dia mengadu dekat aku, dia ni satu orang yang sangat susah. Dia hadap dekat aku Keluarga dia ramai Anak-anak dia ramai Semua Duk-tunggu Duk-lapak dia rumah Farahim tu Maka aku jatuh kesian dekat dia Fakallaitu sabi Aku lepask dia Suruh dia balik dicerita ke Nabi SAW macam tu Kala Nabi SAW Nabi bila dengar penjelasan Abu Hurairah Nabi kata Ama annahu qad kazabak ketahwilah wahai Abu Hurairah innahu qad kazabat sesungguhnya dia bohong Nabi kata Nabi kata ketahwilah wahai Abu Hurairah orang yang hang tangkap semalam yang dia buat cerita macam-macam tarik simpati hang semalam ketahwilah innahu qad kazabat ketahwilah sesungguhnya dia bohong kamu Nabi kata wasayahun Nabi kata dia akan mai lagi lepas ni Nabi kata begitu Nabi kata dia bohongan. tapi dia akan mai lagi jumpa kamu selepas ni. Fa 'araftu annahu say'udu liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata aku tahu orang ni mesti mai lagi. Pasal apa? Pasal Nabi kata dia akan mai. Oh ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi Nabi kata apa pun percaya to. Kalau Nabi kata dia ni dia nanti mai lagi lepas ni. Sahabat bukan kata percaya tak percaya dak. Sahabat percaya tak, tak. Kalau Nabi kata dia ni akan mai lagi, dia ni tentu mai. Ni penderia sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa percaya Nabi 100%. Tak ada reserve sikit pun. Percaya 100%. Kata dia fasaf farasat tu. Maka aku pun duk tunggu mengintip-ngintip. Bila pula dia ni nanti nak mai? direngkahkan hadis ni tak lama selepas tu mai pula orang yang berkenaan ni serupa tu juga dia mai sengat-sengat dia ambil barang penuh tangan dan sebagainya kemudian Abu Hurairah tangkap dia macam kali pertama juga dia kata dekat Abu Hurairah dia kata tolonglah dia kata aku bukan saja dok mai mencuri ni aku habaq kat sungguh aku orang susah dia kata anak-anak aku ramai aku mencuri ni kerana nak bagi makan anak-anak aku yang ramai Abu Hurairah kali kedua ni jadi kesian juga ke dia? Abu Hurairah lepas juga dia. Pagi-pagi esok Nabi panggil pula. Nabi kata, Ya Abu Hurairah. Orang yang hantang kat semalam buat apa pula. Dia kata macam tu juga. Dia kata, Ya Rasulullah. Macam yang kamu kata, memang dia main sungguh. Aku tangkap dia. Macam tu juga. Dia kata, dia susah sungguh. Anak dia ramai sungguh. Aku tak boleh. Aku kesian. Dia kata, aku lepas dia juga. Nabi kata dekat dia, Wahai Abu Hurairah. Dia tipu kamu. Dia main lagi Nabi kata Kali ketiga main lagi dia ni Macam tu juga Abu Hurairah memang tunggu dia main Bila dia main tangkap dia ni Waktu dia ambil barang penuh tangan Macam tu juga dia kata dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Tapi Abu Hurairah kata dekat dia Kali ni dia kata Wahaaza akhiru salati marat Kali ni anda tipu aku tiga kali Yang ni Abu Hurairah kata pengambil sudah dua kali kamu tipu aku. ni nak masuk kali ketiga kamu tipu aku. Kamu tipu aku tiga kali. Ini hari adalah hari penghabis. Inna ka taz'umu anna ka la ta'un. Kamu kata kamu ta'umai dah. Tapi summa ta'un. Tapi hang mai lagi hari ini. Hang memang penipu. Dia kata. Abu Hurairah kali ini dia berkemas betul. Tak boleh. Dia kata sekali aku kesian. Aku dua kali aku boleh tiba tiga kali. hang memang pemuruk. Dia kata. Fakala Kata orang tu Da'ni Dia kata Wahai Abu Hurairah Lepas aku Dia lepah aku Walaupun ini kali ketiga Da'ni Lepas aku Fa Fa'ini u'allimuka kalima. Kamu lepas aku Aku ajak dekat kamu beberapa kalimat Dia kata Yanfa'u kabdaku biha Kalau benda aku ajak ni Kamu amalkan Allah akan bagi banyak manfaat dekat kamu Dia kata Hari Ini kali ketiga kata Abu Hurairah pun. Apa benda kamu nak ajak aku? Kata dia, "Izah awaita ila firashik." Waktu malam bila kamu pergi ke tempat tidur kamu nak tidur, dia kata, "Bacalah ayat al-kursi." Jangan lupa sebelum pejam mata lena baca ayat kursi. Dia kata ke Abu Hurairah macam tu. Hang lepas aku. Walaupun yang ni kali ketiga aku minta, aku merayu dekat hang hang lepas aku. Kalau sanggup lepas aku, aku nak ajak dekat hang satu kat. satu benda yang terdiri daripada beberapa kalimah. Kalau kamu baca benda-benda ni, Allah akan bagi manfaat yang banyak dekat kamu. Abu Hurairah kata apa dia? Dia kata waktu nak tidur, sebelum pejam mata, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sabeh-sabeh baca ayat kursi dia kata innahu lan yazala alayka minallahi hafiz wala yaqrabaka shaytan hatta tusbih kalau kamu nak tidur kamu baca ayat kursi sepanjang malam itu Allah akan hantar satu hafiz satu penjaga dia akan jaga kamu sepanjang malam itu dan sepanjang malam itu wala shaytan kamu tidak akan didekati oleh syaitan Abu Hurairah pun bila dengar macam tu okey fa khallaitu sabilah lepas balik okey hampir last yang ni lagi sekali hang main tak ada tolancong dia kata pagi esoknya nabi SAW alaihi wasallam jumpa dia nabi tanya dia wahai abu hurairah apa pula orang yang kamu tangkap buat ke kamu dia kata ya rasulullah aku tangkap dia macam biasa tapi semalam dia minta sungguh-sungguh suruh aku lepas dah dia, dan dia janji dia tak mai dah lepas ni tapi dia ajak dekat aku satu benda, Iaitu, dia suruh aku baca ayat kursi tiap-tiap kali aku nak tidur. Bila dia kata macam tu, Nabi saw kata dekat dia ama innahu qad saddaq. Nabi kata dekat Abu Hurairah, Nabi kata sesungguhnya kali ini dia cakap betul, kata kamu. Wah wah kazu, tapi dia ni pemoh. Nabi kata. Nabi kata sekali ni memang betul. Hadiah Abang tu betul. Dia pesan dekat kamu tiap-tiap kali nak tidur, baca ayat kursi daripada awal sampai habis. Hak tu betul. Nabi kata. Kali ni dia cakap betul dengan kamu. Tapi dia tetap pembohong. Nabi kata. Ta'lamu mantukha tibumun usalat. Ya Abu Hurairah Nabi kata wahai Abu Hurairah Hang tahu tak siapa tu yang duk jumpa hang sampai tiga kali tu Tiga kali jumpa Minta lepas Minta lepas kali ketiga Ajar ayat kursi Semua baca ayat kursi sebelum tidur Kamu tahu siapa dia yang kamu dah jumpa tiga kali tu Jawab Abu Hurairah lah Dia kata aku tak tahu siapa Kala ha, Nabi SAW Zalika syaitan Nabi kata wahai Abu Hurairah Ha tiga kali kamu jumpa itu Itulah syaitan Nabi kata Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada hadis ini dapat kita faham Syaitan ni tuan-tuan Kok mana ceritalah By huk or by kruh Dia akan puasa aqidah Syaitan ni kok mana cerita pun Sekali-kali dia tidak akan baik dengan kita syaitan kok mana cerita pun dia nak rosak kita dia dah sumpah depan Allah laku uyanahum ajma'in illa ibadaka min humul mukhrasi dia kata demi Allah aku akan sesatkan semua anak cucu ada. melainkan mereka yang ikhlas sungguh-sungguh terhadap kamu dia sumpah depan Allah dia tentu buat sampai mati dia akan buat sampai kiamat dunia ni dia akan buat Hawa-hawa yang dia berjaya perdaya Ialah isteri Nabi Adam AS Sampai Allah hukum keluar daripada syurga Dah turun ke bumi ini Adam dengan Hawa turun ke bumi ini Beranak-pinak dan sebagainya Manusia pertama yang dia perdayakan Sehingga berlaku bonok-bonok Ialah di antara Habir dan Qadir Itu dia start di situ Pembunuhan manusia yang pertama berlaku atas muka bumi ni ialah di antara Habil dengan Qabil berpunca daripada hasutan syaitan. Kemudian diikuti lah bermacam-macam cerita sampailah kepada zaman kita hari ni ada orang mengaku Islam tapi tak semaya. Syaitan punya kerja. Ada orang mengaku Islam, awak minum macam minum air teh. Hari-hari minum awak Ada orang mengaku Islam, zina dihalalkan begitu sahaja ada orang mengaku Islam judi macam-macam cerita dia buat di atas dunia ni tanpa mengambil kira benda-benda syurga dilarang oleh Islam semua benda ni punca dia daripada syaitan maka Nabi SAW ceritakan dekat kita tentang syaitan ini Nabi kata wah, wah, syaitan ni kok mana pun dia penipu dan pembohong Nabi kata dan jaga-jaga dengan syaitan ini Inilah sekali hak dia bercakap Yang dia cakap itu benar Maksudnya apa tuan-tuan Pengajaran kedua yang dapat kita ambil daripada hadis ni Ialah jangan tinggalkan amalan ini Jangan tinggalkan amalan ini Ayat kursi bukan hanya untuk gantung di dinding rumah hmm? Kita ada tengok orang lah jadi trend Ayat Quran tinggal di dinding saja Hmm Ayat seribu dinar lah, ayat kursi lah, macam-macam tiga pul lah, apa lah semua, tulis khuat bagi cantik-cantik. Di dinding tu tempat dia. Ayat tu tidak duduk dalam hati. Dia nak tidur pun tak baca sepatah ayat Quran pun pakai tidur lenok gitu saja. Tapi di dinding rumah ada ayat-ayat tu. Sedangkan Islam tidak suruh buat macam tu. Islam suruh ayat-ayat itu ada dalam diri kita. Dan manusia yang dalam dirinya tidak ada Quran. Nabi SAW kata dia umpamu sebuah rumah yang kusam. Yang tunggu hari na'udhu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Sekalian kalau kita boleh amal benda ini. Daripada malam ini sampai kita mati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu bagi manfaat yang besar kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu menjadi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan, Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 139. Muka surat 139. Kita masih lagi berada pada tafsir Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Kita sambung ayat tujuh. A'uzubillah min syaipan lirajim. Kaifaya kunu lil musyriki na ahdun inda Allahi wa inda rasulih. Tiada-ada bagi kafir musyrikin itu perjanjian pada Allah dan pada Rasul. Kerana mereka itu kafir penipu. tu dia. Tuhan tak ada. Tuhan sebut dalam ayat itu, Maksud dia, mana mungkin orang kapiak ni boleh buat perjanjian dengan Allah, dengan Rasul, dan dengan orang yang beriman. Kerana orang kapiak ni, kok mana pun dia kapiak, dia penipu. Tak boleh percaya. Seterusnya, tengok periksa penang tadi. Amerika haram jadah ni. Tak ada pasal-pasal, dia pergi buang pulak Irak. Tak ada pasal apa pun. Yang dia duk marah kata orang Islam ni ganeh, jahat, apa semua macam-macam serang, sana serang, sini habis, habis ni jadi padang jarak, padang terkukur semata-mata kerana kena nak tangkap seorang aja manusia yang dituduh bertanggungjawab atas peristiwa yang menimpa dia dan sebagainya. Dia tuduh kata orang Islam ni pengganeh, jahat dan sebagainya. Berita pukul enam tadi, dia tulis di situ big story, breaking news. Dalam CNN keluar breaking news. Tak ada pasal apa pun. Tak ada angin, tak ada ribut. Dia pergi bom Irak. Tunjuk budak-budak mati, mata jadi buta dan sebagainya. Ni yang kata orang kata. Kok mana pun dendam kesumat dalam hati itu tak boleh hilang. Tak boleh padat dendam tu Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni. Allah kata, Kaifaya lil musyriki na'ahdun inda Allahi wa inda Rasuli mana mungkin? Tuhan kata mustahil orang kafir ni boleh ada satu perjanjian dengan Allah, dengan Rasul, dengan orang yang beriman. Mustahil kerana mereka itu kafir penipu. Dia kata ni dalam kitab ni kata begitu. Illa ladinahatum anda masjidil Haram. Malahkan mereka yang telah kamu buat janji pada sisi masjidil Haram. Iaitu pada hari Suluh Hudaibiyah Tahun yang keenam itu Iaitu Banu Khumairah Yang dahulu itu Ini saja satu grup yang boleh percaya sikit. Mereka yang terlibat dalam perjanjian Al-Hudaibiyah Hudaibiyah, Hudaibiyah ni nama tempat Berdekatan dengan Mekah Dia terletak pada jalan Nak pergi ke Madinah Keluar daripada Mekah sikit jumpa Hudaibiyah Hudaibiyah tu jalan nak turut Turut tu boleh sampai ke Madinah Nabi saw diwassalam pernah buat perjanjian di situ dan perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaybiyah yang dibuat pada tahun yang keenam itu dan isi perjanjian itu di antaranya ialah dia memberi kebenaran yang pertama sekali dia gencatan senjata ekoran daripada perjanjian Hudaybiyah akan berlaku gencatan senjata Islam tidak akan serang musuh musuh tidak boleh serang Islam dan musuh memberi peluang kepada orang Islam untuk mai ke Mekah untuk nak buat haji untuk nak tawaf Kaabah. Isi perjanjian tu macam tu. Dan perjanjian itu katanya akan berkuasa selama 10 tahun. Itu isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Begitu. Firman Allah famastaqamu lakum fastaqimulahu maka selama betul mereka itu yang ni kapiak itu bagi kamu atas perjanjian itu maka betul lah oleh kamu bagi mereka itu yang ni bagi kapiak atas sempurna Tuhan kata selagi mana orang kapiak pegang janji itu luri hati maka kita pun kena pegang janji luri hati kalau ada tanda-tanda kata mereka ni mukir janji tidak ada lagi perjanjian orang, orang Islam tak boleh mula ha ini ini kaedah dia dalam ugama ini kaedah dia Orang Islam tidak boleh jadi pencetus kepada pergaduhan. Tak boleh. Orang Islam bersifat defensif. Kita kena sifat kita, kena defend diri kita. Kita jangan mula buat kacau. Kita kena sabat. Tapi orang buat kacau, kita kena pertahan diri. Begitu. Maka Nabi SAW pesan dekat sahabat-sahabat dia. Kita jangan sekali-kali merongkai perjanjian yang kita buat. Tapi kalau mereka merongkai perjanjian... Berakhir perjanjian kita dengan mereka Kita akan perang dengan mereka Begitu firman Allah Inna Allah Mu'ttaqin Bahwasanya Allah Taala itu kasih ia akan segala orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala maka sungguh telah berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas tempatnya janji mereka itu sehingga batal mereka itu akan perjanjian dengan tolong Bani Bak yang masuk dengan Quraisy Makkah atas Bani Khuzaah yang masuk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh Nabi selepas dia tandatangani perjanjian yang khudaibiyah Nabi memang pesan dekat orang Islam jangan piduk buat apa jangan piduk cari pasir dengan musuh Nabi pesan sangat-sangat hak mula mengengkari dan memungkiri perjanjian ini ialah musuh orang Quraisy janji kata tak mahu nak bergaduh dengan orang Islam sengah-sengah Khuraiz -sengah, ditolong Bani Bak suruh Bani Bak serang Bani Khuzang Bani Bak geng Quraisy. Bani Khuzahah geng Nabi. Quraisy tak serang Nabi. Tapi dia suruh orang dia pisang orang Nabi. Haa, oh, jahat. <tuh> dia kata dia tak lawan Nabi. Tapi sengak-sengak tangan ke belakang. Pisuruh orang dia pisang orang Nabi. Perbuatan yang dibuat oleh Quraisy ini. Melanggar perjanjian yang dibuat dengan Nabi SAW. <tuh> Firman Allah. Kaifa wa in yazhaharu alaikum. لا يرقبوا فيكم الا الله Betapa ada bagi mereka itu perjanjian. Dan jika zahir mereka itu ateh kamu dengan menang perang, nista tiada raqi mereka itu pada kamu itu kerabat dan tiada perjanjian tetapi menyakiti kamu sekuasa-kuasanya. Tu dia Tuhan abang kita Johang kata yang dikatakan orang kata ni, "Kaifa wain yzharu عليكم, walla yarqubu fikum illa waladima." Yang kata orang kata ni mustahil. Depa ni boleh pegang perjanjian depa. Johang kata, hmm. nama kata piang ni orang iskaya kudi. Kahapakkan nama kata piang ni mustahil. Depa akan amanah dengan perjanjian yang depa buat. Dan jika zahir, mereka atih kamu dengan menang perang. Kalau ditakdirkan kamu perang dengan mereka, mereka menang. Kalau ditakdirkan berlaku perang Islam dengan kapiak, Nabi kata, Menang orang kapiak. Nesdayat, tiada ra'i mereka itu pada kamu, itu harapan. Mereka tak ada nak peduli adik-beradik atau apa-apa. Kalau mereka menang, boleh tengok apa mereka nak buat dengan kita. Ni yang kata orang, orang kapiak. Allah subhanahu wa ta'ala terang dengan Quran macam itu. Tentang tengok dalam dunia ni. Di Bosnia, siapa buat siapa? Di Palestine, siapa buat siapa? Di Kashmir, siapa buat siapa? Di India, siapa buat siapa? Tengok. Tak ada satu tempat yang orang Islam buat orang kapiak. Melainkan semua tempat, orang kapiak buat orang Islam. Semua tempat, orang Islam yang kena rali. Sungguh rupanya Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Sungguh. Allah sebut dalam Quran ni, kalau tak jadi lagi, tunggu hari dia akan jadi. Hak Nabi alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, kalau Allah tak jadi lagi, tunggu dia akan sampai hari dia jadi. Sebab Allah dan Rasul tidak pernah menipu dalam satu ayat walau dalam satu hadis, tidak ada tipu. Maka ini yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu kat kita. Allah kata kalau takdir, kata berlaku perang Islam dengan kapiak, menang kapiak. Allah kata kapiak sekali-kali dia tidak akan ra'i orang Islam walaupun orang Islam itu adik-beradik dia. Begitu. Dan tiada perjanjian Nama kata-kata pihak Sekali-kali mereka tidak akan patuh janji, mereka Tetapi menyakiti kamu sekuasa-kuasanya Bahkan mereka ni Sedaya upaya Dia akan menyakitkan Orang-orang Islam yang ada Bagi sakit hati Bagi sakit tubuh badan Orang Islam yang ada Furman Allah Yurduunakum bi'afwahihim Wata'ba'qulubuhum Mereba mereka itu akan kamu dengan cakap mereka itu, yakni manis mulut. Dan enggan hati mereka itu pada menyempurnakan seperti perkataan itu. Tujuh -tuh, Tuhan kata. Yang kata kapiak ni, kalau bercakap dengan kita ni manis, mulut ni manis pada gula lagi. Tapi sekali-kali, dia tak akan buat macam mana yang mulut dia manis duduk kata tadi. Begitu, firman Allah Wa aqtaru fasiqun dan kebanyakan mereka yang ini kebanyakan, tapi ini pasti mereka itu dengan batal perjanjian. Kebanyakan dia pon ikhjat tuhan kita. Dia sekali kali tidak akan taat kepada perjanjian yang dia buat. Dia tidak akan patuh kepada janji yang dia buat. Firman Allah Ishtarau bi ayyatillahi thamanan qalila. Telah membeli mereka itu dengan segala ayat Allah Ta'ala. Yang ini dengan Quran itu akan harga yang sedikit daripada dunia. Ayat ini ciri-ciri orang engkar dengan Allah. Dia sanggup kerana dua tiga ribu ringgit gaji, dia jual ayat Quran. Sanggup, sanggup kerana dua tiga ribu ringgit dapat sebulan, dia boleh tipu apa yang Quran kata, dia tipu pusing kok lagi. Ada manusia yang tengok jual ayat Quran sampai macam tu tinggal mereka itu daripada ikut Quran dengan sebab ikut keinginan hawa nafsu mereka itu begitu firman Allah fasaddu an sabili maka menegah mereka itu daripada jalan agama Allah subhanahu wa taala tidak cukup dengan dia pusing ayat Quran dia pula melarang menghalang orang daripada mendekati Islam ada manusia yang macam tu dan ini manusia disebut oleh Allah sebagai menjual ayat Quran dengan hegel yang sikit. Firman Allah Inna kumsa amakanu ya manu. bahwasanya mereka itu adalah sejahat jahat barang yang ada beramal mereka itu amalan ini. Jadi hendak kata ni lah perangai paling buruk di atas muka bumi kerana nak dapat sikit duit, kerana sikit kepentingan dunia dia sanggup pusing ayat al-Quran. Ini amalan yang paling buruk di hadapan muka bumi. Firman Allah, la yarqubuna min mu'minin illa walzimah. Maksudnya tiada ra'i mereka itu pada orang mukmin itu akan kerabat dan tiada perjanjian. Hanya nanti nanti lepak sahaja, lepak dia kata. Apa ini nanti kita lepak ya melampau lebih Lepak kan buak ni ni dia kata nanti kita lepak je boleh luku dia luku boleh tabuh dia tabuh boleh daih dia daih boleh dia semelak dia semelak dia tunggu masa aja untuk dia nak ambil buat tindakan dekat kita waulaika humul muqtadun dan bermula mereka itu mereka itulah yang melampau hukum Allah Subhanahu wa taala buak ni melampau hukum Allah Subhanahu wa taala firman Allah fa in wa'aqamu salat, wa'atul zakah, fa'ikhwanu kum. Maka jika taubat mereka itu, Daripada kufur, yang ni dengan masuk Islam. Kalaulah sekiranya buat kerja ah ni, kambatnya masuk Islam. Dan mendiri mereka itu akan semai yang lima waktu, dan mengeluarkan mereka itu akan zakat harta. Maka mereka itu adalah sedarakan oh, Tuhan kata tapi Kalau ditakdirkan orang kapiak ni Kementerian masuk Islam Kita jangan du ingat dah cerita kapiak dia dulu Semua buang pi ke tepi Dia sedarakan kita oh, Dia kenal begitu eh? Orang kapiak ni Kalau dan dia masuk Islam Dia dah dapat petunjuk Dia dah dapat hidayah Allah Dia dah masuk Islam Tak salah du ingat dah kata dia ni dulu kapiak Dia ni dulu rafah ke Semua buang pi ke tepi Terima dia dengan hati yang bersih Maka dia adalah sedara kepada kamu semua. Fiddin pada agama Islam. Dia sedara seagama dengan kita. Tuan, tuan sahabat Nabi semua mu'allah. Sahabat Nabi. Sidina Umar Al-Khattab, Sidina Osman bin Assam. Huh? Lepas dulu bukan kata beranak-beranak main Islam. Nabi Muhammad SAW bawa Islam Lepas tu bawa dia pajam ramai Daripada ugamu dia Mai kepada ugamu Islam Maksudnya muallaf muallaf Maksudnya orang yang dilembutkan hati oleh Allah Orang kafir ni adalah orang yang kerah hati Daripada kerah hati Allah bagi hidayah masuk dalam, dalam hati dia Lembut hati dia untuk terima Islam Maka dia ni dipanggil muallaf, Dipanggil orang yang dilembutkan Begitu firman Allah wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun dan kami tafsir akan ayat hukum itu bagi kaum yang ketahui mereka itu supaya ambil fikiran ambil timbang ambil runding mereka itu atas jalan agama tu dia Allah Subhanahu wa taala wa dekat kita ni ayat-ayat hukum ni bila kita dengar ayat hukum ni Allah Subhanahu wa taala kata ambil fikiran benda jangan melentik Baca baca ayat Quran wasari ku wasari patu fakta ou idea buat pecuri laki laki pecuri puan potong tangan tahu lomba Macam mana no, ni nak potong tangan tak boleh macam tu. Tuhan kata bila kami buat amal dekat kamu wa ayat apabila kami buat amal ayat-ayat hukum dekat kamu kamu tafsirkan ayat tu dengar elok-elok ambil fikiran ambil timbang ambil rundin semua ayat-ayat yang kamu dengar ni fikir betul-betul Tuhan suruh buat benda ni takkan benda hak Tuhan suruh tak bagoi fikir benda ni Punya banyak benda Tuhan yang buat dalam dunia ni, kita kata bagwek berlaka, satu mai tantu kita kata tak bagwek. Takkanlah Tuhan buat semua bagwek, mai tantu tak bagwek. Allah SWT, Tuhan kita Tuhan, bukan tuan Kalau tuan mungkin, dia buat silam. Kalau Tuhan tak mungkin, dia buat silam. Kalau Tuhan kata benda tu bagwek, benda tu tentu bagwek. Jangan duduk melenting. Dengar, ambil pikir, ambil timbang, ambil kundin. benda ni semua. Jangan coba melenting. Tuhan kata begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: وَإِنَّكَ تُأْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْدِهِمْ وَتَعْنُو فِي دِينِكُمْ فَكَاتِلُ أَيْمَنَكَ الْكُفْفُ. Dan jika membatalkan mereka itu akan perjanjian mereka itu daripada kematian sudah perbuat janji. Dan mengaib mereka itu pada satu perkara daripada agama kamu. Maka bonoh oleh kamu akan segala kepala-kepala kaki yang diturut tu dia. Kalau mereka ni sampai ke peringkat, mereka menghina agama kita. Tak tertunggu dah. Diperang dengan mereka. Kalau mereka ni, orang kapiak Quraysh ni sampai ke peringkat, mereka ni mengaibkan agama kita. Dia memalukan agama kita, sebut kata Islam, dia kata kolot, dia kata ketinggalan zaman, dia kata ganas, dia kata dia mengaitkan agama kita di mata dunia. Kalau dah sampai peringkat tu, dia kata memang boleh pergi dah dengan orang kapian yang tuhino Islam sebagai macam ni. Dia kata Innahum la aimanalahum bahwasanya mereka itu tiada perjanjian bagi mereka itu. Oh. tadi buat perjanjian dengan Nabi kata Kenun tak mau nak buat apa dengan Islam, tak mau buat benda tak elok dengan Islam tak mau serang Islam, tak mau bergaduh dengan Islam, nak gencat senjata, tidak ada peperangan di antara orang kafir dengan orang Islam dan sebagainya. Dalam pada masa kata nak berdamai tu tiba-tiba dok buat kenyataan-kenyataan yang mengina agama Islam. Allah kata cukup, perjanjian yang buat sebelum ni bongkai. Berlaku perang di antara Islam dengan kafir Quraisy yang dok mengina Islam ini permandalah Allah la'allaqum yandahun mudah-mudahan mereka itu berhenti daripada kufur mereka itu dengan beriman mudah-mudahan bila orang Islam bangkit tunjuk kekuatan mudah-mudahan depa ni jadi selo balik tak berani lagi dah depa nak menghina Islam ni ayat ni tuan-tuan maksud ya Allah maksud dia orang Islam kena jadi kuat masalah kita dah ni tak kuat segala-gala tak kuat dari segi ketenteraan tak kuat, dari segi ekonomi tak kuat, dari segi kuasa politik tak kuat orang Islam dalam dunia lah ni. Tak kuat. Kalau kita kuat, kalau kata orang Islam di Palestin seorang kena bunuh dengan Yahudi, kita mempunyai kekuatan dalam dunia ni. Kita bagi amaran aja musuh lahir, tapi tak kuat. Orang Islam kena bunuh bekas orang. Hari-hari tak tahu berapa orang kena bunuh. Tak ada satu suara di kalangan orang Islam. Yang bangkit bercakap mempertahankan nyawa orang Islam dalam dunia. Pasal apa jadi macam tu? Pasal tak kuat. Lemah segala-gala. Tengok orang Islam di Sudan. Cara Sudan. Guruk, kering, susah. sampai nak makan pun. Di Ethiopia. Ada orang Islam di sana. Siapa? Kerana seekor siput babi boleh berbunuh di antara dua orang. Punya susah orang Islam di Ethiopia. Sekorang siput babi itu kebuluran. Bukan kata lapang dah. Bulur. Kebuluran. Sampai tengok sek sekor siput tu. Dia berasa tu makanan dia. Dia ni kata dia nampak dulu. Kau ni kata dia nampak dulu. Bergaduh dua orang tu mati seorang siput lari. tu Dia punya susahnya orang Islam di situ. Dalam keadaan susah macam tu, susah ekonomi, susah dari segi ketenteraan tak ada, perpaduan tak ada. Dalam keadaan sehubat susah macam tu, kita nak warning siapa? Siapa takut dengan kita? Maka akhirnya apa jadi? Sana sini dalam dunia orang Islam kena, tidak ada sorak yang bangkit nak membela orang Islam dalam dunia. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, Ayat ni nak suruh kita jadi kuat. Bila kita kuat, seorang kita orang benar. Syedina Umar al-Khattab memerintah dua per dunia. Kalau Umar cakap, pemerintah negeri itu sengat sunyi. Tak berani kata. Demikian hebatnya Islam zaman tu. Tapi Islam zaman kita hari ini rapuh firman Allah subhanahu wa taala: "Allah tak akan membiarkan mereka berperang dengan orang-orang kafir. Allah tak akan membiarkan mereka berperang dengan kafir. Allah tak akan membiarkan ya, mereka berperang kafir. Allah tak akan membiarkan mereka berperang dengan orang-orang kafir. Allah tak akan membiarkan mereka berperang dengan orang-orang kafir. Allah tak akan membiarkan mereka berperang dengan orang-orang kafir dan mereka itu memulai perang kamu awal kali sekira-kira dengan membunuh Bani Khuza'ah yakni setia kamu seperti Banu Bak setia kepada mereka itu maka apa yang meneguh kamu daripada perang mereka itu, itu Tuhan nazar dekat dekat umat Islam masa itu dia tunggu apa lagi Tuhan kata setelah musuh mukir janji setelah musuh serang kawan baik kamu Setelah musuh merancang untuk nak halau Nabi kamu keluar daripada bumi, tanah tumpah darah dia. Sampai macam tu punya musuh buat, hampa duk tahu apa Tuhan kata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Atakhsyaunahum, adakah kamu takut kepada mereka itu? Tuhan tanya macam tu. Ya hampa boleh biar orang halau Nabi hampa keluar daripada Mekah. Hampa boleh biar Bani Khuza'ah, sahabat setia hampa dibunuh oleh Bani Bak Hampa tengok kezaliman yang dibuat oleh musuh depan mata, hampa hampa tak ambil tindakan? At-takhshaunahum, adakah hampa takut dekat musuh? Tuhan tanya macam tu. Allahu ahaqqu an takhashawhu. Maka Allah Taala itulah yang terlebih mustahak kamu takut akan dia. Itu dia. Tuhan kata, Ampa tak patut takut dekat musuh ni. Ampa patut takut dekat aku. Maka tinggai memerangi mereka itu. Maka dengan kena Ampa takut dekat musuh, Ampa tinggai. Ampa tak berani nak berperang dengan musuh. Firman Allah, In kuntum mu'minin. Jika ada kamu itu beriman sekaliannya. Katilukum. Peranglah oleh kamu akan mereka itu. Wahai allah orang Islam. Yu'azibuhumullahu bi'aidikum. Wayukhzihim. Wayansurkum alaihim Wayasyafah. Di sudura qawmin mu'minin mengazab akan mereka itu Oleh Allah Ta'ala dengan tangan kamu Dan menghina Allah Akan mereka itu dengan tawan dan dengan Bono dan menolong Allah Atih kamu, atih mereka itu dengan menang perang Dan memuaskan ia akan segala hati kaum Yang diorang-orang yang beriman dia Tuhan kata Perang dengan depani Kalau hampa perang, Tuhan kata Aku tolong hampa, berlaku perang badan Berlaku perang badar, dalam kata orang Islam sifir. Tiga ratus orang lebih. Nak lawan dengan hampir seribu orang. Berlaku perang badar. Bila berlaku perang badar, Tuhan kata, Allah mengazab orang-orang kafir dengan tangan orang Islam. Bila berlaku perang badar, orang Islam masuk di tiga ratus orang nak lawan dengan hampir seribu. Angkat parang tak tetap lagi, tempat putih lah. Allah bantu orang Islam ini dengan kekuatan tentera-tentera malaikat yang turun mereka ini bersaksa. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, Maka di akhir perang badar itu, orang Islam semua kuat hati dengan apa yang mereka terima. Anugerah Allah, kemenangan di dalam perang badar itu. Firman Allah, Dan menghilang Allah akan duka kita selama monido takut seriau, berasa berani tak berani dengan musuh dan sebagainya bila berlaku perang badar Allah bagi kemenangan bila menang aja hilang duka cita di kalangan orang-orang Islam tak sangka inilah pertolongan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat dia firman Allah wayatubullahu ala man dan supaya taubat Allah atas mereka yang dikehendakinya yakni seperti abi sufyan dan lainnya yang kembali kepada agama Islam. Oh, di antaranya apa? Abu Sufyan. Dah lepas dah Nabi SAW menang perang dan sebagainya, Abu Sufyan kemudiannya masuk Islam. Allah terima dia. Tonton tengok yang kata Tuhan. Siapa yang bunuh pak penakan Nabi dalam perang Uhud? Pak penakan Nabi, Nabi cukup sayang pak penakan dia ni. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pak penakan Nabi. ...waktu perang Uhud... ...Sidina Hamzah kena bonoh. Bukan setakat kena bonoh. Belah dada dia... ...rompong habis ni... ...hidung, telinga semua potong-potong habis... ...habis muka Sidina Hamzah ni tak kena herat. Bonoh satu bang. Dia lepas geram. Dia buang geram ke atas Sidina Hamzah ni. Dia rompong-rompongkan habis ni... segala telinga, hidung, biji mata korek buang... ...belah dada dan sebagainya... ...buat mayat tu bagi jadi hancur orang yang bertanggungjawab buat orang yang bertanggungjawab buat benda tu dekat sayidina hamzah yang pertama sekali wahsyi dialah orang yang bertanggungjawab lembing sayidina hamzah ketika perang tengah duk berjalan wahsyi kemudiannya masuk Islam Allah Subhanahu wa taala terima dia untuk jadi orang Islam dan wahsyi mati sebagai satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Soal jahat, soal apa-apa semua dulu itu soal lain. Masuk Islam, semua klik. Islam menerima orang-orang wala jahat macam mana pun kalau dia nak bertawabat kepada Allah, Allah terima dia. Di antaranya yang dia kata di sini ialah Abu Sufyan. Orang yang bertanggungjawab tu, no, bawa barang-barang yang pada mulanya nak disekat. Oleh tentera yang dipimpin oleh Nabi SAW ni. Yang kemerdiannya daripada batau, daripada lari kod lain. Maka tentera Nabi berjumpa dengan tentera yang main daripada Mekah. Abu Sufyan ni kemerdiannya masuk Islam. Allah SWT terima dia. Wallahu alimun hakim. Dan Allah taala Tuhan yang amat mengetahui. Lagi amat hakim, yakni bijaksana. Firman Allah, am hasi betul an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum adakah kamu sangka bahawa ditinggai kamu dengan tiada dicuba dan diuji Tuhan tanya kita adalah ayat am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum awak hangpa sangka hangpa jadi orang Islam ni kira okey dah selesai ada masalah Ujian tak akan main dekat kamu, dekat, dekat kamu semua. Tuhan tanya menjawab. Adakah manusia bila dia kata dia Islam, selesai masalah dia? Ataupun manusia ni bila dia kata dia Islam, itulah masa nak bermula masalah bagi dia. Ujian Allah akan main dekat dia. Jangan ada di kalangan manusia yang menyangka bila dia jadi orang Islam dah selesai segala cerita sebaliknya manusia ni akan diuji akan dicuba oleh Allah di antaranya dia kata suruh semayang ujian suruh semayang kalau berupa berapa ujian tentang cuba muhasabah diri kita umur berapa kita ni yang kita semayang cukup 5 waktu hmm, yang tu sudah fikir-fikir kena ni yang hari ni ni kita sembang teras dengan orang ni ni hari ni ni kita kalau bercakap Islam tumbuk meja ai berkocak ayat-ayat kopi atas meja marah kepada orang satu kata lebih kurang kat islam ni tapi muhasabah balik kita pun baru dengan setahun dua ni sebelum ni merasa dia ni baik daripada kita ni nampak? manusia ni bila dia muhasabah diri dia dia sendiri tahu dia sabar bila dia muhasabah diri dia muhasabah balik dia tahu dia sabar orang tak tahu tapi dia sendiri dia tahu, dia tahu, dia betul-betul yang semayang lima waktu boleh buat elok ni, umur berapa? Duk ustaz mengaji, duk ikut pergi mengaji kita, bawa apa ceramah mana duk pergi, pun semayang duk tinggal lagi. Hak betul-betulnya semayang ni jadi rap elok dengan dia, rap elok. Maknanya kalau tak semayang, berasa tak guna dunia ni dekat dia, bila perasaan tu ada dekat dia. Dan semalam baca kitab di masjid Padang temusuk Kita baca Baru nak masuk Bak mandi wajib Kita pakai duk mandi wajib lama dah Tapi bila baca bak tu Eh dia main kecut perut pula dah Alamak aku duduk buat ni Selama ni betul kakak mesti Jadi dalamnya macam tu pula dah Mandi wajib tuan-tuan Kalau mandi wajib kita tak apa, tak sah Tak sah tu senang Lepas lagi Pegang Quran jadi berdosa, semayang baca Quran jadi berdosa, kira masuk masjid berdosa, duduk, jadi berdosa saja. Dengan kerana mandi wajib, tak so. Bila baca-baca hadis cerita tentang mandi Nabi SAW mandi wajib, kemudian baca perbahasan tentang mandi wajib oleh Imam Ash-Syafi'i. Apa Imam Ash-Syafi'i kata tentang mandi wajib ni? Di mana tempat-tempat yang menjadi kesilapan orang hari ini dalam duk mandi wajib ni? Oh, bila baca, baca, paham, kata main kat kita. Benar. Sampai Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia, dia kata jaga baik-baik. Dia kata tempat ni selalu duduk kena orang dalam bad mandi wajib ni. Asodah, baca, baca, paham, kena kat kita. Maknanya hak kita duduk buat selama ni tak. Oh, kacau kadang. Saya satu orang tua, saya jumpa saya, dia kata, ustaz, dia takut macam ni. Dia saya saya ni tak ada lah. Dia kata kalau nak kampui balik kata lah. Dia kata minta-minta tu dah lah. Kata lah mandi wajib hadu buat ni selama ni kata bila tak apa. Dengan umur saya hadu adalah. Saya nak kampui balik tak ada nazak adalah. Ila hilastulil firdaus lah. Dia kata. Wahai Tuhan ku. Tak ada apalah aku ni. Kira mengharapkan syurga firdaus tu aja. Lain tak ada lah. Wala akwa. akwa ala naril jahim tiada kekuatan lah saya ni nak lepas daripada abin rasamu ya Allah dia bilang mengaji contoh kalau kita mengaji ni dia pergi ke situ maknanya track yang kita ambil betul kalau kita duk mengaji dia duk pi makin sombong itu track salah tapi kalau kita mengaji, lagi duk mengaji, lagi duk nampak, lagi duk suluh diri kita yang salah banyak. Lagi kita mengaji, lagi duk nampak silap kita sana sini. Lagi duk mengaji, lagi duk nampak kita ni macam mana kita ni dengan Tuhan ni. Lagi duk mengaji, lagi duk berasa kita ni jauh dalam soal amal ibadat. Kita duk ada track yang betul. Contoh tu kata semalam dia kata ustaz dia kata pikir-pikir balik, kenang-kenang balik, muha sabah balik. Dia kata ni lah ni pun ni, lah ni pun dia kata saya, saya cakap ikhlas ke ustaz dia. Kata. Saya tak tahu semayang saya duk buat ni khosyong, saya pun tak tahu dia. Dia tu bagus dah, tu, bagus dah. Tapi dia bimbang dia macam tu. Dia kata ni saya ni pun ustaz kadang-kadang nak tidur malam jadi tak boleh tidur pasal ni. kata duk fikir balik fikir lama-lama fikir hari ni aja dulu fikir daripada subuh tadi semayang lohak tadi semayang asak tadi semayang maghrib kat saat ni semayang isya fikir balik kosyuk ke tak kita dalam semayang ni no kita duk baca cerita sahabat nabi bila semayang ni kalau anak panah lekat di perut beti orang main cabut tak berasa sakit oh bukan dia kita kan? tak usah kata yang tu lah tinggi sangat semayang ni betul-betul kita tumpu dekat Allah ke tak masa kita semayang tu kita ingat Allah ke tak oh tak dapat juga tak dapat tuan-tuan dia mai kiri kanan punya gangguan ni kiri kanan, kiri kanan setan duk gamit, iblis duk gamit duk pegang tangan, duk untun hati dan perasaan kita tengah duk semayang tu, kena lagi tu usah bercakap lepas kita semayang lepas semayang ni tu usah cakap lepas semayang ni seribu satu benda duk kacau kita TV cara TV radio cara radio masyarakat cara masyarakat ni lepas semayang hadut semayang ni hadut dalam masjid ni Tumpu tak kita dekat Allah orang tua tu kata saya takut saya saya fikir fikir balik saya tak tahu saya selama-lama saya duduk semayang ni saya betul-betul dapat tak kosong dalam semayang yang Tuhan kata... Qad tu. Sesungguhnya berjaya lah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman... Dia bagi syarat-syarat dia. Di antaranya... Orang yang khasyuk dalam semayah. Hak tu pun tak dapat tak? Dia kata... Hak lain susah lah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah setelah. Ini sebab... Dalam dalam hak kitab kita duk baca... Kitab tafsir hak kita duk baca ni... Dia kata... Adakah kamu sangka... Bahawa ditinggal kamu dengan tidak diuji... Yang pertama Dia kata suruh semayah Faktur dulu Dia kata Posar Dia kata suruh posar Kita posar tuan-tuan Berapa tahun dah kita posar Daripada kita akil balik Sampai posar Tahun 4 Kita posar ni Betul-betul posar kita tu cantik keadaan Muhasabah balik fikir, balik sehari, dua hari, tiga hari, insyaAllah Kita boleh dapat kontrol cantik Dia main empat hari, dia main seminggu, dia main dua minggu Out of control Hari mula posong ni punya cantik lah Bangkit pukul empat pagi, makan sok Sebelum makan sok, semayang, tahajun, apa Hari mula posong Karan dia cukup kuat kita pukul 4 bangkit dah bangkit-bangkit tu -bangkit. so, ambil sembahyang tahajud lebih sembahyang tahajud duk tengok Quran sikit sementara orang perempuan duk perangat nasi perangat gula dan sebagainya habis dah panggil kita pi makan makan pun niat ni makan ni pasal apa mesti ikut sunnah nabi makan sahur ni ikut sunnah nabi cantik hari mola esok kita mola puasa elok pun cantik pi pejabat pun cakap kau orang apa semua duk elok-elok buat kerja hati duk zikir kepada Allah hari pertama Hari kedua Hari ketiga Seminggu Dah dah, dah jadi kacau dah Dah kacau dah Mulut pun tak boleh jaga dah Ingatan pun meranjau rata dah Dah rosak dah Sementara nak sampai sebulan Puasa tu hancur puasa kita Hancur puasa kita Berapa tahun dah kita duduk puasa Kita duduk lalui benda yang sama Maka puasa pujian bagi kita Lakat satu bak lain pula Boleh buat keluar duit EPS Buat keluar tahu, Tunggu sampai cukup satu satu tahun Mengikut perkiraan kamaria Cukup setahun eh, Nak buat keluar lima lah Nak cukup setahun lagi-lagi sebulan Pergi belanja boleh Memang dah tak payah duit yang diberi Kecoh juga Buat padi Cara buat padi lah kenapa pergi ni tolak upah traktor tolak upah orang apa habis semua tolak hak kaki tu bawa, bawa keluar duit zakat bawa, bawa keluar zakat Sedangkan dalam quran Tuhan kata apa Tuhan kata bawa keluar zakat pada hari kita tuai Benar tu yaum dia kata pada hari dituai bawa keluar zakat dulu lepas tu baru tolak upah ni upah ni apa semua zakat tu buat keluar dulu dah, kita tolak hal lain dulu bagi tinggal jumlah tu dah kecil buat keluar daripada hal kecil tu buat keluar berapa persen kecoh juga buat manapun ugama ni lagu nak main macam tu segala kebajikan dia kata ujian Allah kebajikan ni apa benda baca Quran, zikir ni semua kebajikan banyak mana kita buat oh mahasabah, mahasabah benda ni nampak tak lepas kita sedekah pun tak kuat zikir pun tak banyak mana yang sunat boy. Berasa ingat-ingat dua bulan dah tak buat mayang sunat ni. Mayang malam lah. Dua bulan dah tak buat. Teralik lagi mana buat tak? Dua bulan lah. Sedap-sedap dua bulan dah tak buat. Hari tu sejurus hari tu ni. Seminggu dua tiga kali. Sejurus hari tu ni. Macam mula-mula kena kuliah mengaji ni. Karan dia main ni tak sampai Pertanyaan kain tim punya duk kena ke badan ni. Masa tu lah. Oh dia cukup kuat karan ni kira ni nak perbetil lah hak mana tak betul semua kira tanya kira tanya semua nak perbetil nak bagi kejar nak bagi strict saja masa tu dengar orang jadi imam baca ni tak betul semua ha ah, masa kita mula-mula kenagaran tu oh dengar qulu baca ayat aku dengar dia sebut ih di nasyrob dia dengar macam-macam salah saja dia lu dengar ni dia tengok orang tu dia ni aku nampak pelak tengok orang ni dia ni aku nampak karut nampak orang tak betul semua masa tu karam tengah gua Karan tu dia redha bih, kita pula orang tu nampak takdeh. Ini iman. Ini iman. Iman mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dia kata iman ni yazid wa yankuh. Kadang-kadang dia tambah, kadang-kadang dia kurang. Ni iman. Semua manusia. Bukan kata kita orang awam ni. Semua manusia. Tok guru ke apa ustaz mufti, tok kadi apa ke. Semua melalui proses ini. Melalui proses naik turun iman ni. Melalui. Malaikat aja yang iman dia yazid Walayamkus Duk naik tak turun-turun Tapi nama kata manusia Dia macam tu punya iman Kita muhasabah balik diri kita Oh samput banyak aku pun Perbetulkan balik Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ha? Dan teguh kejahatan Dan Allah uji kita dengan sakit demam Allahuakbar Allah uji ni sakit demam ni macam-macam ke -macam kan di tempat kerja saya di metrik tu hmm? Seorang leukemia Seorang kanser, Tak kerja lah Sat-sat daripada telefon kata koma Pakat turun pergi berupa biji kereta Pakat pergi tengok-tengok tak sedang apa-apa semua Esok dengan kata sedang balik Celang dua hari daripada koma pula lagi pergi pulak sawahat tak lagi Macam tu Leukemia hak cancer ni tau-tau kata cancer tu terik dia jadi macam paralat duduk di hospital duduk kelipu-kelipu mata nak muat pun tak boleh beralih sikit sakit beralih sikit sakit Allah uji dalam bentuk sakit Allah uji dalam bentuk rogi harta Allah buatlah tuan ha? duit ni tak tahu ada saja. hari ni ekon rosak itu lori batu apa-apa lepas batu macam cermin okay. duit dengan mambuk ni tak tahu nak apa ada saja. Kita tu ingat beli retail baru ni tak apa lah, tak gaduh lah. Dia workshop, dia main cara lain pula, dia main cara batu rendam, sering perang, pecah api, tiga ratus. Haa, tiga ratus pun tergelincang juga lah. Kan? Mereka dapat pun bajet-bajet semua cukup-cukup je, dia lari tantermin tu. Takkan nak bubur plastik, nampaknya, katuk sementara nak tunggu bulan depan, tak boleh, mesti nak kenal bubur, bubur, bubur, tiga ratus, tiga ratus tergelincang. Nak kena potong tangan, nak kena potong tadi Handphone pun tunggu orang call. Lainnya kita tak call. Orang duduk main lah penyakit. Allah uji dalam bentuk rogi harta. Baru pecah cermin, baru salin cermin. Selang seminggu. Eh, Aircon pula dah. Buka-buka dia duduk main hangat. Awad pula. Kata. Orang perempuan pula dia jenis. Tak arti tentang kereta ni. Dia ingat nak break saja. Dia kata, beli kita beli kereta baru apa. -apa. Lepas ni dia duduk. Dia ingat kereta seolah kita nak ketawa kan dia kata risau bahawa apa lugu ni ni lepas satu satu lepas satu satu ni banyak dah oh, duit oh, kita... hmm. itu dia main karan lain pula lah. lepas tu ujian tak lah, ni yang kata ujian dia main kiri dia main kanan dia, nah, dia luku kuat atas dia La ilaha Allah subhanahu wa ta'ala dia semua benda ni mati berperang ujian mati berperang sahabat Rasulullah ada anak hantar pergi perang ada anak hantar pergi perang habis anak hantar pergi perang pergi jumpa Nabi menangis sahabat perempuan Menangis dekat Nabi ni menangis Ya Rasulullah Dia kata aku ada beberapa orang Nak semua aku hantar pergi berperang Semua syahid Menangis depan Nabi Nabi dia ingat Dia menangis ni Kerana dia menyesal Bagi anak dia pergi berperang Nabi kata jangan Jangan rasa menyesal Anak-anak kamu ada dalam syurga Allah Apa semua ni Tak Dia kata aku bukan menyesal Anak aku mati dalam medan perang Tapi aku menyesal Tapi aku tak ada dah Anak-anak boleh hantar pergi tu dia ya? berjaya dalam ujian berjaya dalam ujian lain yang orang duduk syangka lain yang jadi keadaan dia bukan menyesal anak mati dia menyesal pasal itu ni beranak sikit kalau lah aku anak ramai dia kata aku nak hentak lagi supaya semua boleh syahid dalam medan perang. ini contoh orang yang berjaya dalam ujian dan tiada ketahui Allah akan segala mereka itu Yang bersungguh-sungguh daripada kamu Daripada mengerjakan yang disuruh dan tinggai apa yang ditegah Dengan ikhlas hati bagi Allah semata-mata Selagi Allah tak uji, Allah tak tahu siapa ikhlas Bukan Allah tak tahu, maksudnya Allah tak tahu, lebu kita tak tahu Maksudnya Allah tak boleh nak buktikan kepada orang ni, kepada hamba-hamba dia Bahawa ini orang ikhlas Kita lagi tak kena uji, tak tahu tentu kan ni lagi tak kenal uji ni tak selalu nampak macam ok lah nak kenal kan dia tahulah tak ramai dah Ujian boleh malam dalam macam-macam bentuk dia malam dalam bentuk sakit pun cukup lah mulut pula dalam demaratis dia kata kat Tuhan lebih kurang apa dia kata aku tak esok opok pun dikenal kanser tapi eh, kata lebih tua pula nak kata kat siapa siapa yang bagi sakit kat dia tu siapa yang bagi Allah bagi dia nak kata kat siapa dia kata, apa? dia kata saya tak pernah sentuh rokok." Tak benar. Rizal rokok langsung tak pernah. Macam mana boleh kena kanser? Dia nak komplain siapa? Manusia bila kena, mulalah dia nak tunjuk orang tunjuk orang ni kau salah, kau ni salah macam tu. Ini sifat manusia. Haluan. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah S.W.T. Permana Allah wa lam yattakhizu min dunillahi waliya wa lal mu'minina waliya. Dan tiada ambil mereka itu daripada lain Allah dan lain Rasul Dan tiada ambil melainkan segala orang yang mukmin itu Berbuat tempat simpan rahsia Dan tempat untuk bersetia Yang ni Allah Ta'ala suruh orang-orang Islam yang beriman Sungguh-sungguh jaga atas suruh teguh Allah Sabang atas sakit demam dan kesusahan dunia Dan jangan sekali-kali bersetia Dengan yang lain daripada Allah dan Rasulnya Dan orang yang beriman itu dia. Tuhan Besar Nombor satu Tuhan kata sahabat Apa juga ujian yang menimpa kamu sahabat Kita pernah baca muqadimah di masjid ni dulu eh? Cerita satu orang perempuan Yang kena penyakit sawan Kita pernah baca Satu orang sahabat nabi perempuan Allah bagi dekat dia penyakit sawan Penyakit tarik Bila dia kena dia tarik Terbuka aurat habis semua orang tengok aurat dia Bila dia sedap balik menangis dia Menangis bukan menangis pasal sakit tu. Dia menangis pasal dia bila dia bila dia sakit tu, terselop kain apa semua. Jadi dia malulah orang nampak aurat dia apa semua. Tapi apa nak buat? Dia sakit. Masa dia sakit tu dia tak sedar. Kain terselop dan sebagainya dia tak sedar. Dijumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, tolonglah doa dekat Allah. Supaya Allah sembuhkan sakit dia ni. Dia kata pasal apa? Pasal bila dia kena sakit tu, aurat dia orang nampak. Tolonglah doa dekat Allah. Supaya dia baik daripada sakit ni. Supaya tak aiz bagi dia. Dia tak rasa malu sebab orang nampak aurat dia. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata kalau aku doa kepada Allah, Allah akan sembuhkan kamu. Tapi kalau sekalian kamu sanggup menanggung sakit ini... Tidak ada janji untuk kamu Melainkan syurga Nabi kata Kamu mahu kamu baik daripada sakit ni Nabi kata aku doa dekat Allah Allah pasti makbul Kamu akan baik daripada sakit ni Tapi kalau kamu sabar dengan sakit yang menimpa kamu ni Kalau kamu sabar sampai mati Kamu sabar dengan sakit ni Tidak ada janji daripada Allah untuk kamu Melainkan syurga dia bila dengar-dengar macam tu, dia kata Ya Rasulullah dia kata biarlah aku sakit Yang dia aku dapat syurga tapi kalau boleh dia kata mintalah bila aku sakit aurat aku terpelihara dia sanggup sakit kalau syurga dijanjikan untuk dia kerana sabak dengan sakit, dia sanggup sakit. Cuma minta kalau boleh. Masa dia sakit tu, Allah pelihara aurat dia. Jangan sampai Allah nampak aurat dia. Nafi doa dekat Allah. Minta supaya aurat jadi pelihara. Tapi dia sakit. Dan begitu hal dia sampai dia meninggal dunia. Bagi wanita itu syurga. Itu dia. Di kalangan sahabat Nabi perempuan Sampai macam tu Dia punya dia punya kuat tu Keyakinan dia kepada Allah tu Bila Nabi kata macam tu Dia percaya apa yang Nabi kata Dia kata kalau macam tu Kalau syurga dijanjikan dekat aku Dengan syarat aku sabak dengan sakit ni Aku pilih untuk sabak dengan sakit ni Cuma minta Bila sakit ni jangan sampai aurat dia orang nampak Nabi pun minta dekat Allah Allah bagi keadaan tu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Itu semua hadis sahih Hadis sahih, bukan hadis da'ah Bukan hadis yang direka-reka, bukan itu hadis sahih Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah dia kata kerana sekalian itu tiada menarik melainkan kepada jalan bahagia, jalan bahagia dunia akhirat. Kalau kita jaga benda-benda tadi ini, kita beriman dengan Allah, kita cari kawan kita, teman kita daripada kalangan orang yang beriman dengan Allah dan sebagainya, itu adalah jalan-jalan bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kata, bersalahan kalau kita bersetia dengan kafir dan munafik, maka menarik kita kepada celaka. Tapi kalau kita tinggal Allah, Rasul dan orang yang beriman daripada jadi kawan, kita pergi cari orang munafik buat kawan kita, maka kita menempah jalan celaka dalam hidup kita. Firman Allah wallahu khabirum bina ta'malun dan Allah Taala itu akan mengetahui dengan segala amalan amalan kita sudah. Dan Allah tahu apa kita buat. Kita buat baik Allah tahu, kita ikhlas kepada Allah tahu apa yang kita buat bukan yang kita buat yang kita teringat Allah tahu semua. Dan Allah Subhanahuwataala akan balas padat dengan apa yang kita buat semasa di atas dunia. Nah, walah. Lepas ini kita sambung ayat. Maka nahl mushrikina enyamurul masajid Ayat yang berikutnya ni dia akan cerita tentang siapakah orang yang layak untuk memegang amanah, menjaga masjid-masjid Allah di atas muka bumi. Siapa orang yang layak menjadi ahli jantung kuasa masjid? Itu maksudnya siapakah orang manusia yang layak memikul amanah memegang masjid akan dijelaskan dalam ayat yang berikutnya insya-Allah wallahu a'lam ini soalan tentang bab haji ini, nanti kita bincang dalam kuliah haji soalan bab haji kita bincang dalam kuliah haji dan ini kita kita tangguh untuk kuliah haji kita yang akan datang wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap. Saya tangguh dengan kasdik ghaffarah dan suratnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu. على أشرف العنبياء والمرسلين سيدنا محمد في الأولين والآخرين وخاتم العنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتكوا الله اتكوا الله حق تقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وقعت الوارث. إذا وقعت الواكعة إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة خافدة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثت فكانت حباء مبسة وكنتم أزواج ثلاثة فصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وصحاب المسامه ما أصحاب المسامه والسابقون السابقون Ulaik al-Mukarrabun fi Jannah al-Naim, syarik Allah al-Ghaib, Hazrin yang dimuliakan Allah pada hari ini, aku berdiri di hadapanmu, berbicara di hadapanmu demi untuk menegakkan hukum hakim Allah di <todirin yang> muka bumi ini, Hazrin yang dimuliakan Allah. Kita baca, jika wakatil waqia ah, takala dunia dihancurkan oleh Allah subhanahu wa taala. Jika wakatil waqia ah, takala dunia ini akan dihancurkan, dileburkan, dikuncangkan. Ini adalah amar Allah, peringatan Allah bagi diri kita. Sementara kita tidak menegakkan hukum Allah. Sementara kita mengulur waktu untuk menegakkan hukum Allah. Kehancuran bumi semakin dekat. Allah memperingatkan sudah 1.500 tahun. 1.400 tahun dari zaman Rasulullah. Turun ayat. Ila wa tidak pernah hati kita banyak getar. Tidak pernah hati kita takut dengan anjaman Allah. Kapan hukum Allah ditegakkan di muka bumi ini? Kapan hukum Allah... akan ditegakkan di muka bumi ini? Maka itu, wahai orang-orang yang berselimut, ...wahai orang-orang yang tidur... ...bangun kau. Bangunlah demi Allah... Demi Allah yang menciptakan dirimu. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tegakkan hukum Allah sebelum Allah menghukum kamu. Tegakkan hukum Allah. Sebelum azab Allah datang kepadamu. Makar itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Yang tahu bahwa dirimu diutus di muka bumi ini sebagai khalifah. Ini jailun fil abdi khalifah. Sesungguhnya aku akan utus di muka bumi khalifah. Siapapun dirinya adalah Khalifatullah. Siapapun dirinya yang dicita kena Allah. Hendaknya menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Ayuhannas. Ittakulloh wahai manusia takutlah dengan Allah ayuhanas kitabullah kitabullah hatta qati wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa Wa antum muslimun Allah memberikan Allah memperingatkan wahai manusia Takut engkau kepada Allah setakut-takutnya Jangan engkau mati sebelum engkau muslim Sebelum engkau selamat Hari demi hari Kemaksiatan melanda dunia Hari demi hari peringatan Allah Semakin ada kepada kita Kenapa kita tidak sadar lagi? Kenapa kita tidak bangun? Kenapa kita tidak tegakkan kerajaan Allah di muka bumi Allah? Ben mulih guna Allah. Apakah kita sudah mati sebelum datang mati? Apakah hati kita telah tertutup? Apakah sudah dicap oleh Allah pada hati kita yang tidak pernah bergetar lagi? Apakah kita ini sudah tahu, sudah tadar atau tidak bahwasanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisya" wa lam Mungkin kita sudah dicap oleh Allah pada hati kita. Hati kita sehingga tidak pernah bergetar lagi. Muallasamihim atas pendengaran kita, kita tidak pernah masuk lagi peringatan-peringatan Allah tidak pernah masuk lagi di telinga kita dan lubuhati. Mu'allam salihim dan pada penglihatan kita sudah tidak pernah kita lihat etibar-eetibarnya. Waisha wah sudah ditutup oleh Allah. Weluhum asalun amin bagi mereka azab kita hendak azab yang sangat pedih. begitu besar ancaman Allah kepada kita. Izah wakafilulakhir. Kalau dunia dihancurkan di kiamat, laisal wakaf dihagati. Tidak ada yang boleh mendustakan yang menolaknya atau berkata itu dusta. Sementara kamu, sementara kamu hubud dunia lah hubud dunia. Sempada sementara kamu cinta dengan dunia tidak cinta dengan Allah. Padahal kamu tahu Allah sangat dekat. Wenahnu akrodu ilaihimin hablil warim. Dan kami itu sangat hampir daripada dua urat batang leher kamu. Tidak pernah rasa malu dan tidak pernah rasa takut. Malu tidak pernah ada. Takut tidak pernah ada. Yang takut hanya sama kepada manusia. Tetapi tidak pernah takut kepada Allah. Takut hanya sama dengan diciptakan. Tidak pernah takut kepada yang maha menciptakan. Qatirin mulia kena Allah. Maka itu ancaman Allah. Ibaru qa'atil wa'ati'ah. Laisa liwa'atiha kata'ah. Khafidakul rafi'ah. Sudah nanti Allah sudah goncangkan mau apa kamu? Kalau besok bumi sudah bergoncang, ida rujtil arud raja wusta til jibal ubasah. Kalau dunia digoncangkan gunung-gunung berterbangan, bagaimana kamu? Sementara ini kamu menjarah harta orang. Sementara ini kau ambil harta orang. Sementara ini kau bakar rumah-rumah tanda orang lain. Apakah itu Islam? Apakah itu selamat? Tidak selamat. Kamu tidak selamat. Karena besok Allah akan menghitung semuanya. Fama ya'mal miskala jarrajin khairirah kalau berbuat sebesar debu kebaikan Allah itu sebesar debu kejahatan Allah itu bagaimana kalau kau ambil beras-beras mereka kau ambil hanya untuk makan kau jual pribadi kamu, akhlak kamu kebenaran-kebenaran hukum Allah kau jual Allah tidak menghendaki yang demikian rupa besok Engkau harus memikul tujuh ratu sekali lipat daripada api neraka jahannam. Sanggupkah engkau pikul di hadapan Allah. Siapapun yang punya adalah hamba Allah. Maka itu kau takutlah dengan Allah. Kau ingin jadi Allah. Hari ini kau ingin atau tidak. Hukum Allah wajib disegakkan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak Wajib hukum Allah engkau tegakkan Engkau mau Hukum Allah pun tetap tegak Engkau tidak Hukum Allah pun pasti tegak Di akhir zaman ini Khatirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Kita berbesar ujian Allah Untuk orang-orang yang beriman Yang percaya kepada Allah betapa besar ujian-ujiannya kepada untuk kehidupan dunia ini. Namun kenapa engkau lupa? Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wamal hayata ad-dunya illa mata'ul ghurur." Hidup dunia ini adalah tipuan belaka. Semua tipuan murgana. Besok dia akan lenyap. Besok dia tidak ada lagi keindahan di pelupuk matamu. Sementara kau cintai dunia ini, dunia akan hancur. Hari ini engkau tidak insan suruh Allah. Kau tidak tahu Allah. Allah berkata, Insan suruh Insan suruh yang suluk. Tahu Allah. Allah akan tolongkan. Dan Allah akan kuatkan pegangan kami. Khatirin yang dimuliakan Allah. Kamu masih dimuliakan Allah daripada hewan-hewan. Kamu masih dimuliakan Allah daripada hamba yang lain. Pada dirimu ada kekuasaan Allah. Diberinya kamu melihat, diberinya mata. Yang mata tidak sanggup melihat apapun. Ambil mata. Sanggupkah mata melihat? Kecuali Allah yang melihatkan. Betapa besar kunia Allah kepada dirimu. Betapa besar Allah bagikan kepada dirimu. Tidak ada jual di pasar. Andaikan mata yang ada kau tukar dengan tujuh lapis langit. Dengan intan berlian. Tidak ada artinya penukaran itu. Kenapa kau abaikan? Kenapa kau lalaikan? Kenapa kau lupa? Matamu yang menasap keindahan alam semesta. Matamu yang menasap kurnia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kau masih kupur dengan nikmat-nikmat Allah. Matamu yang dapat membedakan kebenaran dan kejahatan. Tetapi kamu lupa. Kerana nafsu Hingga kau ambil harta-harta orang lain. Kau bunuh manusia-manusia yang tidak bersalah bunuh antara diri kamu yang sama diciptakan Allah. Kenapa kau tidak berpikir besok pertanggungjawaban di hadapan Allah? Rabb Rabb Rabbul Izzazi, Rabbuna wa'i wal Allah bertanya kepadamu sehingga kamu lupa dengan pertanyaan Allah. Kaifa takburuna billah? Kau kukur dengan Allah Manusia memberi Satu juta kau taat kepada perintah manusia Allah memberikan Segala apa yang ada Kamu tidak pernah taat kepada Allah Allah berikan Langit bertatahkan Bulan, purnama, bintang-bintang Kecorak mentari yang bersinar sehingga kau dapat melihat keindahan alam maya Allah berikan lautan yang berombak lemah dimulai dengan penuh ikan-ikan di dalam lautan semuanya priopsas tidak bayar kamu kepadanya semua hasil-hasil bumi yang diberikan Allah tetapi kamu tidak bersyukur Kurang apalagi Allah kepadamu. Apa kurangnya Allah kepadamu? Ya ayuhanas Wahai manusia. Apa kurangnya Allah kepadamu? Tidak sujud engkau kepada Allah. Allah masih pancarkan mentari ini yang sama dengan orang sujud 70 ribu tahun. Tidak sujud kau kepada Allah. Allah masih berikan rezeki kepadamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Sujudlah kepada Allah, malulah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Tegaklah kerajaan Allah di bumi ini. Agar engkau besok tidak ditanya oleh Allah. Nekmas Tuhan yang mana yang masih kau dustaka. Engkau hidup sendiri. Engkau hidup fakir dan miskin. Tak kala itu dalam rahim ibumu. Dikeluarkan dari rahim ibumu kau tidak kenal kepada ibu dan bapakmu. Kau fakir miskin di dikala itu. Tak ada baju selembar pun menutup auratmu. Tak ada orang tua di samping kamu. Kerana kamu tidak tahu... Andaikan kau diberikan dengan binatang pun. engkau hanya tahu ibumu binatang. Atau orang tuamu binatang. Untung manusia. Kala itu kau pakir miskin. Dikenalkan dengan dunia. Dengan orang tuamu Lupa kau kepada Allah. Dikenalkan dengan dunia. Kau lupa kepada Allah. Dikenalkan dengan surga. Kau lupa dengan Allah. Dikenalkan dengan neraka. Kau lupa dengan Allah. Besok. Besok pikirannya balak Tuhan akan turun di muka bumi ini. Baru engkau memanggil Allah. Ya Rabb. Kau akan memengkit kepada Allah. Ya Allah Rabb. Tolong kami ya Allah. Baru engkau minta tolong. Kurang apa lagi pertolongan Allah kepada kamu. Apa kurangnya Allah. Tetapi kamu tidak bangun menegakkan hukum Allah. Bangunlah dari tidurmu wahai kekasih-kekasih Allah. Bangunlah dari tidurmu wahai kekasih-kekasih Allah. Tegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Kharirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menjadi kayu api neraka jahatmu. Takutlah engkau dengan api neraka jahatmu. Takutlah engkau, wahai manusia. Fa'in lam tabaloo wa lam tabaloo, fadda فإن لن تبالُوا ولن تبالُوا فالتكن النار الذي وفودها الناس والحجار فإن لم تبالوا ولم تبالوا فالتكن النار الذي وفودها الناس والحجار Sekiranya kau berbuat atau tidak memperbuat, takutlah dengan Allah. Al-Zhi wa kuduhanna suha al Yang baraknya daripada manusia dan batu. Sekiranya kau masih merasa manusia, tentu kau takut. Betapa berat ancaman Allah. Semakin hari engkau semakin dekat kematian. Semakin hari semakin dekat kehancuran langit dan bumi. Besok sekiranya musibah Allah akan datang kepadamu. Banjir yang naik baru engkau sadar kepada Allah. Baru kau minta bantuan kepada Allah. Sementara hukum Allah tidak kau segakan. Besok sekiranya musibah-musibah itu datang kepada kamu. Baru kau meratap dan nangis kepada Allah. Maka itu sadar. Kembalilah kepada Allah. tegaklah hukum Allah. Buktikan kebenaran yang kau ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalimat diri yang memiliki dirimu ini adalah perkataan diri yang memiliki diri kamu itu sendiri Yaitu Allah Allah la ilaha illallah la syarikat tidak ada sekutub bagi Ingat ancaman Allah yang begitu berat, yang besok tak kala dunia dipiamaskan, dihancurkan bumi digoncangkan, gunung-gunung berterbangan, engkau akan laksanakan begitu. Qatirilahkan Allah Subhanahu wa Taala. Kesadaran ini akan jatuh pada lubuk hatimu Kesadaran ini bukan untuk yang lain Tapi untuk diri pribadi kamu Besok masing-masing diri kamu mempertanggungjawabkan dirimu sendiri Besok kalau tiba masanya kau jumpa يوم يكون الناس كالفراس المبسور